Sálmec és fényképezett itt, úgyhogy emiatt nem kezdődött el az adás. Elnézést kérünk a kedves hallgatóktól, jó napot kívánok. Ez itt a Klubrádióban benne az annó Budapest, az önök ne csak belécses az alt Az önök alázatos narrátorával Panksnoded Miklóssal, aki mindani a pultnál van, Kelecsényi Kriszta már várja az önök hívásait, hiszen ma a lottóáruházba fogunk sétálni. Egy kicsit a történyi, Takács Krista azt mondta, hogy ha most bemegyünk a, a lottóáruházba, akkor érezhető annak az egykori áruháznak a feelingje, amilyen volt egyébként egykoran, tehát ugye 1951-től 57-ig minőségi állami áruház volt, állami minőségi áruház volt, és aztán 1957-től lottóáruházként működött ez az intézmény, és valóban itt van a kezemben egy összesítés, hogy például az 1963-as 9. heti lottósorsaláson, amely az Újvilág Filmszínházban került megrendezésre, akkor kihúzták a 51, 64, 67, 73 és 87-es számot, és rengeteg tárnyeremény talált gazdára, többek közt egy tetőtől talpig felöltözhet női utalvány, zene, szekrény, mosógép, férfi bőrkabát, férfi kerékpár, magnetofon, kétszabás öröklakás, Tangó harmonika televízió, padló padlókefélőgép, padlókefélőgép. Tudod, milyen Dani, a kefélőgép Nem, el fogom neked mondani. Azután, hogy majd abban, amikor, abban a részben, amikor éppen nem telefonál senki sem nem hívja a 24 at vagy a 240693-at nekünk volt kefélőgépünk biztos, hogy nem a Lotto áruházban volt, de a nagymamám, aki hát egy ideig az volt, hogy. Hogy nagy az a lábára föld húzott két ilyen papucszerű dolgot, aminek kefe volt az alja. És akkor azon lehetett twistelni a, a, a padlón, és az a padlóviasszal felkente az ember, és akkor ezzel a lábra szerelt kefével kifényesítette, de aztán jött a padlókefélőgép, ami olyan volt, mint egy porsche Szibó, csak három ilyen kefe volt motoros benne, és azzal jött, ment a nagyfatera az ingatlanban. Szóval Lotto Áruház a mai annóban, amelynek az első vendége Esvarga Ilona pszichoterapeuta fotós. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok a hallgatótnak, szia Miklós! Hello, szia. De abban a szerencsés helyzetben voltál, hogy egy, kezdjük szerencsés helyzete az, ha az ember minden nyáron dolgozhat egy hónapot a Lottováruházban. Hát igen, hatodik, hetedik és nyolcadik után lehúztam ott négy-négy hetet. Diákmunka. Hát, férfi nadrág osztályon dolgoztam kérlek szépen, az édesapám egyik legjobb barátja volt ott egy ilyen vezető a férfi ruha osztályon, és ő vitt be oda engem dolgozni. Először szörnyen fel volt a hogy mi az, hogy gyerekmunka, de hát azt mondták a szüleim, hogyha farmergatját vagy filmet akarsz a fényképezőgépet, azért dolgozz érte te is egy kicsit. Aha. Hát így kerültem be. Tehát órába órában lehetett még fölvenni akkor a diákokat, igen. De nem jó kedvem bentél ezek szerint, ha nem megpróbáltál, megpróbáltad a, a szülői zseppénzt valamivel kiegészíteni. És miért így pont van. a férfi a drágosztájra? Mert ott dolgozott a, az ismerős? Oda tudott engem betenni, Aha. amivel egyébként nem volt semmi gond, mert tiszta volt, meg kényelmes volt, és igazából így gondolkodtam, hogy most, hogy így beszélünk, hogy mi mindent adott ez nekem, mert valóban rengeteg mindent adott. Túl azon, hogy hát megtanultam pontosan dolgozni, uh -huh. mindig az utolsó héten már rám bízták például a blokkírást, mert akkor még úgy volt, hogy jött egy ember, kiválasztott, hogy mit szeretne, elkísértük a próbafülkébe, oda a kezébe kellett mindig adogatni, amit ő fel akart próbálni. És akkor, ha valamelyik megtetszett neki, és megvette, akkor kellett írni egy blokkot, nagyon kis csinos blokkot indigóval, és azzal mentő a pénztázat, és fizette ki a portékát, amit belepakoltak neki, nagyon szép papír, ilyen csomagoló papírba, ami lottóáruházas felirat volt nyomtatva. Volt fines, meg volt, amint csak kékpiros felirat volt. És azzal visszatért hozzátok, vagy, vagy akkor Az már a kezében nyomták, és azt azzal... azzal visszajött, igaz -e, hogy kifizette, és akkor megkapta a portékát. Ha megnézzük ez a ezen... választékot, akkor mondjuk férfi nadrágból olyan, említetted azt, hogy több nadrágot is odavittetek a próba fülkéhez, olyan nagy volt a, a kínálat felhozottan? Hát, hogy... Hihetetlen, amit mondok, hatalmas választék volt, ennek a bizonyos, hadd, mondjam, a nevét Gál Sándor bácsinak a köszönhetően, neki már a szülei is textilesek voltak, ő azt mondta, amikor ide került, hogy már pedig ő egy olyan áruház részt akar itt csinálni, aminek értelme is van, nem csak ez a kommunista Flintland, uh -huh. ahogy ő hívta, hogy ne csak klott meg nem tudom ér, milyen kabátokat áruljanak, és egy tényleg mívós férfi ruha osztályt hozott létre. De azt hogy tud elérni a Gál Hát ezt én nem tudom megmondani ma már, sajnos nem él, nem tudom tőle megkérdezni, de én azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatai lehettek a ruhagyárakkal, mert neki a háború után ugye rekvirálták a textil üzletét, volt neki egy óriási nagy textil áru, méter áru üzleti, először vidéken, aztán Budapesten, aztán azt államosították, mégpedig a Szent István körúton volt neki egy ilyen boltja. És aztán... Most uh, valószínű, hogy így építette ki a kapcsolatait, és nem csak az úgynevezett Vortól, az vörös Október Férfi Ruhagyártól uh, tudott vásárolni, mert akkor mindenkinek onnan kellett venni, hanem volt egy másik ilyen nagyobb cég, az Elegant nevű ilyen divat. Nem ja, ez... tudom hogy minek Aha. hívják ez akkor minek hívták, de egy divat cég és onnan is tudott vásárolni, és ez csak a luxus áruház és a lottó tudta megtenni, a tudomásom szerint. A lottó, ha most megnézzük a, annak az öt hűzletnek a, a, a kínálatát, ami a Rákóczi úton volt, Itt említettük már azt, hogy öt nagy áruház volt néhány száz méteres távolságon belül. Igen. Mitől volt különleges a lottó? A lottó több dolog miatt volt. Én azt úgy emlékszem, több dolog miatt volt különleges. Az egyik az, hogy a lottó tárnyereményeket, amiről az előbb már beszéltél, Igen. azokat ott lehetett beváltani Budapesten. Igen, a... úgy tudom, Aha. a szivárványáruházakba talán, ezt nem tudom pontosan, de a lottóba lehetett, amit meséltél padlókefélő kezdve, a tévéig mindenfélére be lehetett, és ezt ott váltották be ezeket a nyereményeket. Tehát Ugye a népszabadságban, a népszabadságban megjelent, vagy a vonatkozó napilapban a, a lottónak a száma, itt van például az LA362 419-es számú lottószelvény, ami egy táskarádiót nyert, az LA385083 pedig egy csillárt, akkor az ember nyertes lottószelvénye odakullogott, meg hóna a Népszabadsággal, Ilyen. és azt mondta, hogy jó napot kívánok, jöttem a nyereményemért. Így van, ez pontosan így volt. Arra emlékszel... Mi, Nekünk is volt ilyen padlókeszélőgépünk egyébként, és ez uh -huh. egy zseniális találmány volt. Én mindig elloptam a nagyanyámtól, és azzal szambáztam a lakásban, de az csak játék volt, mert takarítani azt itáltam. Arra emlékszel, hogy hányra van? jártál? Tesszük? Arra emlékszel, hogy hányra jártál dolgozni? Mert különlegessége volt a Áruháznak a feljegyzések szerint, hogy, hogy reggel 9-től este 9-ig volt nyitva. és aztán van, a... én egy órára jártam mindig dolgozni, és ez azért volt így, mert egytől a háromig adták ki az ebédszüneteket, és akkor a tanulók be tudtak segíteni. Ja, értem. és aztán volt a mindig egy órára kellett menni. Kardos József, az annó Budapest lelkes lezője elküldött nekem egy fővárosi tanács Végirajtó bizottságának a jegyzőkönyvét, amiben arról van szó, hogy, hogy kiadják az összes üzletben a, a, basa, a szombat délutánt a, a dolgozóknak, tehát hogy szombat délután kettőig lehessen dolgozni és a, a lottóáruház az, az kiváltságos volt, ott nem akarták engedélyezni a, a szombati munkavégzést, mert hogy egyébként is rossz a, a áruháznak, a levegője, rossz a szellőzése, és, és hogy akkor ez ne legyen. Na de aztán a, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága pedig úgy döntött, hogy nem lehet kivételezni az áruházak között, és meg kell javítatni a, a lottóáruháznak a szellőzését, oldják meg, nem lehet azt csinálni, hogy, hogy valaki egyenlőtlenebb legyen az egyenlőknél. <gül> Egyébként adtak egy halomjuttatást. Még visszaemlékszem, hogy például kaptunk mána A Körbejárt járt egy tárcával ha. egy nő, nem tudom már, hogy ki volt egy ilyen kék nő, és azon volt és szó papír pohárban mána És azt adta a dolgozóknak, mint védőital, gondolom. Ez teljesen jó. úgy Ugye, milyen nagyon-nagyon nagyon klassz. És hadd mondjam el, hogy nekem két nagyon érdekes találkozásom volt, amire visszaemlékszem. Az egyik, hogy megismerkedtem a Major Tamással. Oda, oda, oda, oda vásárolni? Igen, nagyon szeretett oda járni. Mondta egyébként nekem a Sanyi bácsi, hogy nagyon sok ismert ember jár ide, hogy készüljek fel rá, és ne nézek úgy rájuk, mint borja az <laughs> Igen, úgyhogy a major Tamást nem egyszer és nem kétszer szolgáltam ki egy-egy ilyen szezonban, Vett nálam rövid nadrágot például, nagyon kis Tuki volt. Ez igen. Aztán itt megismerkedtem a Hernádi Gyulával, akkor még fiatal író volt. Gondolom és akkor is nagyon... piros kendő volt anyakában, vagy pirossá. És oda járt a lottóba, citőt venni. Na uh -huh. most én később ugye a Magvető Könyvkiadónál dolgoztam nagyon-nagyon sok évig, és ott újra megismerkedtem Hernádi Gyulával, és ezt elmeséltem neki, hogy gyerekkoromban kiszolgáltam őt, és akkor ebből ilyen nagy hahotázás lett. Egyébként ő arról volt ismert, hogy mindig egy cipőből kilenc párat vásárolt. Miért pont kilencet? Mert hogyha egy makula is volt, akkor kidobta. Az, az érthető... Ér volt egy ilyen agylövésed, mindenki tudta, hogy nagy cipőzmániás az öreg, és sokszor a lottóáruházba jött venni mondjuk nadrágot, kalapot vagy valamit, és akkor ment a cipőosztályra, és ha valamigől volt a kilenc pár, akkor azt ő mind megvette. Azt nagyon fontos hozzátenni, hogy kifogástalan eleganciával jött-ment Hernádi Jula a világban. Yeah. Így van, így van. És uh, Sanyi bácsi tudom, hogy külön jóba volt, mert mindig eltett neki valamit. Én itt is láttam, hogy hogy működik ez a kommunista áruleosztás, amit később a szakmában is megtapasztaltam, hogy mondjuk szükség lett volna 200 valamilyen nadrágra. Értem. De csak ott mondjuk három, abból egyet kitettek a pultra, hogy azt mondhassák, hogy elfogyott, és a másik kettőt eltették X-nek, meg Y-nak. Tartozott egyébként szabósága a, a Drágosztályhoz? Tehát ahol mondjuk föl lehetett hajtetni a drágot. Igen, igen, igen. Mm -hmm. Igen, igen. Nem csak a én az öltönyosztály, amire konkrétan emlékszem, mert mindig próbáltam lesni, hogy hogyan hajtják föl a nadrágokat, mert engem ez így érdekelt. Ha valakinek hosszú volt, mert mondjuk köszös ember vette meg, akkor benne volt az árban. Tehát nem kellett fizetni akkor azt méretre igazították. Mennyit keresnél ott? Anyagilag? Igen. Hát, hogy jól emlékszem, ilyen 2-300 forint volt a havi fizetésem. Ami, hát ha beleszámoljuk Amiért azt, hogy, hogy négy óra... nem mondjuk tésztekerts filmet, ah. meg mondjuk, mit tudom én, egy blues, vagy Értem. valamit, szóval azért az nem volt, annyira rossz négy ér. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmesélted. Egyfajta hangulatot keltettünk a Lotto kapcsolatban. Köszönöm szépen. És nagyon irónál. jó büféje, hát ha Na. valaki... Valaki emlékszik rá, majd be telefonálok. Lássuk, halljuk. Köszönöm szépen. Viszont halásra es Varga Ilona, pszichoterapeuta, és hello, fotós hello. volt a vendégünk. Hello! 2407 de 2406 Híres emberek és kevésbé híres emberek is telefonálhatnak, akik mondjuk nadrágot vásároltak, vagy padló fényesítőgépet vásároltak a áruházban. Halló jó napot kívánok! Halló jó napot kívánok! Kész Katti vagyok. Én Nekem egy évet sikerült ott dolgoznom, a lottoáru ez dekorációjában, de az anyám most 40 évet dolgozott ott. Ha már a büféről esik szó, a büfé a Klavszár utca és a Dohány utca sarkáról kívülről is nyílott, és valóban egy, egy ikonikusan jó hely volt. Remek kávét lehetett kapni, szimplát és duprát, és ha valaki egy vagy két forintot tett az úgynevezett kemény blokk alá, hát akkor olyan kávét kapott, hogy fejre állt. Ezen gondolkodtam múltkor, hogy, hogy miért volt szimpla, jó, tudom, hogy miért volt a szimpla a szimpla, és miért volt dupla a dupla, de hogy ugye már-már nincsen eh, dupla. Hát érde, volt du... különbség árban, a szimpla egy forint negyven volt, a dupla pedig 2 forint 80. van. És még akkor azt kellett meg a duplája volt. És még és azt azt, kellett... Jó, föld is gőzölték. Ja, értem. Tehát azt kellett még megtoldani egy-két forinttal? Igen, hát hogyha, hát hogyha olyan igazi, nagyon méregerőse, tehát azért ott az, az 50-es, 60-as, 70-es években keményen mérgezte magát a mi népünk, és, és ahhoz, hogy abban igazi, rengeteg ihatatlanul sok kofein legyen, hát egy kicsit megfejelték a blokkot. És milyen emlékei vannak az áruházról? remek volt az a, a áruház, és tényleg, ahogy az előttem telefonáló mondta, nagyon-nagyon jók voltak ott a, a a szociális kedvezmények, ez egy összetartó jó kis csapat volt. Magáról az áruházról az az emlékem, hogy a földszint első és második emelet volt. Földszinten volt ilyen ajándéki latszer, volt ott még lottozó is, tehát lehetett lottót kapni a lépcső mellett, és ott volt még egy szemfelszedő is óriási üzlet volt a szemfeszedés, hát az hogy ilyen kis elektromos géppel a azt tette föl a szemeket. Igen, a szemek pohár, pohárra kellett ráhúzni, és akkor... Igen, uh... pohár, neki fémpohara pohara volt. És uh, az első emeleten volt a, a méteráru női konfekció és a férfi konfekció, ahol ugye előző kolléganő dolgozott, mint tanulórány, és az igazi nagy kincs az a műszaki osztály volt a második emeleten, ahol rádió, lemezjátszó, tévé és hű hűtőgép is talán, nem tudom, már nem emlékszem rá, de, kellett, de hogy az legyen tud, hogy a műszaki. Kele kellett, hogy legyen, mert a, a tárgynyeremény sorsoláson Igen. hűtőgépet is, meg, meg zeneszekrényt, tűzhelyet sorsolta ki, ugye már említettem a tangú harmonikát, meg a szobabútort, és az 5000 forintos utalványt a lottóáruházba, és aztán még volt valami egy ilyen, ilyen nagyon speciális ajándék, majd mindjárt megkeresem, vagy megtalálom. Erre így nem, nem emlékszem. A, ö, én miután a dekorációban dolgoztam, ilyen, ilyen cédula, cédula író, meg, meg, meg tanuló lány, meg ilyen vieségeket ö, csináltam, és uh, ott emlékszem egy ilyen nagy uh, húsvéti kirakat uh, balhéra, egy ilyen nagy gyönyörű kirakatai voltak mindig a lottónak, tele mindenféle mozgó alkalmatossággal, és ott valahogy kitalálták, hogy legyenek élő nyulak. És ilyen fűzött kosárba voltak a nyulak, és ilyen gyönyörű zöld kereppapírral, dekoráltak a fűzött kosarak körül, amelyet a nyulak, hát szerencsétlen módon megettek, és hát iszonyú nagy valhé volt, mert ugye szom... Husvéd szombatra készült el a gyönyörű kirakat, vasárnap zárva volt az, o... a... az áruház, de be kellett menni ügyeletbe, mert szerencsétlen nyulak kimúltak. Ez azért érdekes mert az én szüleim a divatcsarnokban is dolgoztak, még a magyar divatcsarnokban, a Rákocsid 76-ban, és szinte szó szerint Ugyanez a nyulas balhé ott már a 40-es években megtörtént, úgyhogy legyen örök tanulság, hogy élő nyuszi alá nem teszünk zöld kreppapírt, mert megeszik szegény állatot. Hát meg tesszük. egyáltalán, most azon gondolkodom, hogy, hogy amit találtam, eh, ahogy készültem a műsorra eh, régi képeket, találtam egy, egy nyuszi család húsvéti eh, ünnepre készül eh, kirakatot, most azon gondolkozom, hogy ez egy mobil kirakat volt, tehát, hogy mindenféle gépek mozgatták a nyuszikat benne, vagy ez volt az ominózus, amikor hát, hal halott nyuszik maradtak? hogy mind a kettő megtörténhet. történhetett, ja, nincs kétségem a... felőle az adott dekoratőröknek a lelkesedésétől és a vérmérsékletétől függött. de hát ezek azért nagy, nagyon nagy történetek voltak. Akkor önnek még a, a kezében vannak az ecsetbetűk, tehát amikkel a, a, az ártidulákat kellett írni? Én még ma is meg tudom írni. Én... <gül> Bizony ecsettel írtuk, és általában vöröse, kékkel és feketével. De akkor még nem volt Filztól. Nem volt Fisto, de hogy Nem, nem, fisztold. igen, igen, igen, igen csettel kellett a... De ecsettel remekül lehet írni. Én, én tudom, hiszen kirakat rendező voltam, úgyhogy... Á, a kolléga te, te... Igen, igen, igen, úgyhogy én a Szeged nagyáruházban csapattam és egész életemben kirakat rendező akartam lenni, csak aztán letérített a politika a pályáról, de nagyon szerettem, és valóban nekem is a kezemben vannak még a betűk. És arra emlékszik, hogy voltak politikai rakatok november 7 -a és április 4-éke és akkor már nem dolgoztam most csak az anyám volt egy ilyen kirakatverseny, ez rendszeresen volt. A nagy és, és, igen, igen, és azt tudom, hogy ősz volt. És, és akkor volt a kirakatverseny, és fekete-fehérbe gondolkodott a versenyző, és az egész kirakat szinte fekete volt, és akkor jöttek a pártól, hogy moshat meg a brezsnyelveltás, és azonnal valami más színűre, mert nem, nem lehet, hogy feketébe legyen. És azt azt mondom, hogy egy ilyen balhé volt. Nekünk Szegeden volt egy olyan kirakatunk, amikor belülről november 7-éki plakátokkal tapítáztuk ki az egész kirakatot, tehát az utca felé a, a plakátok voltak, és négy ponton négy plakátot felhajtottunk, négy plakát sarkát, amin keresztül be lehetett látni a sötét kirakatba, ahol ott volt Lenin elvtársnak az íróasztala, rajta Marx kötetekkel, ja, ír tollal, meg ilyesmivel, meg egy fogas, a bőrkabátjával és akkor az volt, hogy ilyen november 7-e és remélem a zöld olvasó lámpa is ott volt. Azt hiszem, igen, igen, igen, igen, hát ez, ez, ez a klasszikus. És, hát ez. és külön költségvetése volt a, a dekorációnak, tehát ahhoz, hogy mobil kirakatokat csináljon. Hogy ne? Hogy És ezt nem is nagyon illet átlépni, de hát azért mindig voltak ilyen ügyeskedések, és akkor, hát ugye akkor még az a fogalom, hogy szponzor az nem létezett, nem. de de, de hát elég, elég szép, elég szép. A, általában akkor, a, hát egészen a rendszerváltásig nem sírom vissza félreértés és ne legyen, mm. csak egészen más kirakat kultúra volt sokkal igényesebb volt, és, és hát az egyetlen, nem, az, az, az nem is nyugatnémet volt. A Schaufenster című lapra a gondol? A Schaufenster volt, hogy ne. Hát ez, az nyugatnémet lap, lap volt, haló. Nyugat az nyugatnémet volt, német volt persze. Rincsza. Hát, hát, az hát a a olyan kirakati volt. babák voltak, hát amikről Magyarországon álmodni sem lehetett. Tehát nem is, nem az is. Az hihetetlen minden volt. volt. Haja, Igen, keze, lába, gyönyörűek. Hihetetlen voltak. volt, az a baj, hogy jönnek a hírek. Igen, hát akkor további jó. Köszönöm szépen. Kés sokan találj? viszont hallásra. 2407953, illetve 2406953, egy kicsit beaterjedtünk a kirakatokban, de hát azért kapcsolódott ez a lottoáruházhoz ami az Annó Budapestnek a mai témája, jönnek a hírek, és aztán folytatódik, 24 07 95, 24 95 hívjanak bennünket, és mondják el, hogy mi volt a kirakaton kívül, illetve hát mi volt belül. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Punksnadded Miklós. És már folytatódik is az Anno Budapest jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, akik most kapcsolódtak be a műsorba. Itt a Buda, Annó Budapest, Miklós, egy hallgató azt írt, hogy a kefélő gépet az édesapja az fűnyíróvá alakított át. Egy másik hallgató SMS-ben azt írta, hogy rémlik, mintha lett volna Budai lottóáruház. Valóban később volt Budán és lottóáruház. A Lottoáruház a mai Annó Budapest helyszíne. Kiderült már sok minden a kirakatokkal kapcsolatban. Kiderült, hogy egyszer szegény nyuszik már a krepppapírt. És az is kiderült, hogy major Tamás is oda járt vásárolni, de hogy ki, mit nyert ott, vagy mit váltott be, vagy mitől volt még különleges a lottóáruház, az ki fog derülni az elkövetkezendő 23, fél percben. haló. Halló, jó napot kívánok, Dokodic vagyok, Kész Bizonyám, az nem derült neki, hogy én mit nyertem. Nem. Ha 60. években volt ez még, akkor még a szomszédban jártunk televíziót nézni. Uh -huh és az életem egyetlen nagy-nagy nyereménye volt egy csodálatosan szép, nagy képernyős televízió. Ha jól emlékszem rá, ez Orionnak nevezték. Akkor abban abba az időben. Ami ráadásul, hát ez folyamatos vita volt a tv rajdonosok között, hogy, hogy melyik a jobb az Orion, vagy a, vagy a Videoton, de lehet, hogy a Videotonnak akkor még nem is volt a televíziója a vadásztölténygyárnak, azt én nem tudom, de ettem, nem ettem, nem kaptam mást, Orion kaptam, nagy képernyőset, hát az abban az időben egy csoda volt. De ez fekete -fehér volt. Hogy, hogy egyszerűen hogy hogy történt, hogy mégis az enyém lett az a televízió? Persze. Egy volt abban az időben, dolgoztam óbudán. És nekem az egyik kollégám, arra lettem figyelmes a másik szobában, mormog valamit, és csak hallomám, hogy nem nyert, nem nyert, nem nyert. És mondom, Lato bácsi, mit tetszik csinálni? Hát nézem, hogy, hogy mit nyertem, és akkor még újságba sorolták fel a nyereményeket. És mondom neki, akkor jutott az eszembe, hogy ott van egy szemlottom, hogy jaj, Lato bácsi, egy szemlottom van nekem, és tessék már megnézni az enyimet. Így rám néz, a szemüvegét feltolja, és megszólal, Marcsó, mit akar bogazzol az egyel? Ilyen stílusa volt. Aha. És mondom, hát mit akarok, mit akarok? Hát hát nézni. Na, adja! És akkor fölé hajol az újság fölé, és egyszer csak megint föltolja a szemüveget, ránnéz. néz. Marcsó, maga nyert! <gül> és Ez akkor... hihetetlen volt, de ő egy tündéri egy kolléga volt és de, de hát egy ilyen stílusa volt, még a régi világból ott maradt egy nagyon-nagyon csupa lélek, csupa, csupa drágaság az az ember, és annyira még a hangját ma is hallom szinte a fülembe, És akkor mondtam, hogy miért nyertem? És egy televíziót. Na hát madarat lehetett volna veledet Hogyne, katni. hogyne. És hogy ez volt a rövid történetem. De hát ez, ez egy boldogság volt, ez egy öröm volt. És akkor bement a lottóáruházba, vitte magába Igen, a Igen, akkor elmentem haza, ha? és akkor mondtam a páromnak, hogy gyere, mondom, nyertünk lottót, vagy nyertünk egy televíziót, és mondta, hogy na most ne marháskodj. És mondom, Isten bizony, jó, ja, és még ezer forintot kaptam mellé, hogy antennát is vegyünk. Képzelje el! Tehát a gyönyörű nagy képernyős televízióhoz, hát relatív volt, hogy akkor mit neveztünk nagy képernyőnek, igen, igen. ma már azért más. És, és akkor kaptunk egy 1000 forintos utalványt is, és akkor mellé meg, meg tudtuk venni azonnal az antennát, és akkor hazavittük. Végül is a férjem is elhitte, hogy amikor már a kezében volt az antenna. Az elég ott, hát akkor álljál egy szíves, és tartsd az antennát, miközben behangoljuk a tévét, mert hát egy csatorna volt akkor gondolom, vagy nem, igen, is, nem is volt igen, akkor még kettő. És hát azok, hát egy csodálatos dolog volt, és tényleg nem kellett a szomszédba menni. Sőt, van róla valahol fotó hogy engem beültetett, már ez otthon történt, beültetett a televízió elé, és lefotózott, mert imádott engem fotózni abban az időben. És lefotózott, csak olyan volt, mintha én ültem volna a televízióba. Hát ez igazán szép. <gül> mert Lottón Na. egyébként a, a bácsi, ha olvasta, tehát ilyeneket, tehát ugye már mondtuk, hogy lehetett nyerni varrogi, pedhely herendi lámpát, férfi kerékpárt, lakást szobabútor, is lakást is lehetett, de hogy például fél is. Itt van előttem nem a... nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy a Kavics utcánál volt egy lottóház. Igen, Az igen. egyik még ott laktak. Igen. Hogy aztán, aztán milyen volt, nem tudom, csak azt tudom, hogy az volt a lottóház. Igen, el, elhallgatták a kedves hallgatók, van. amikor volt az téma, mert hát most már nem fogom tudni a részleteit felidézni a műsornak, de az egy kiemelkedő fontosság volt, a Kavics utcánál Komjadi Béla szátra egy kicsivel tovább a Frank, igen, Eleo, Frank igen, Eleo igen, Eleo az úton. Az, igen, az úgy volt van, az ott, egyik. És ott, ott, ott, ott nyertek lakást. És volt, amikor leesett az elbetű, és ott hívták. Val, valóban, de hogy, hogy lehetett nyerni félsertést, meg rádiót lemezjátszóval, meg vásárlási utalmányt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte. Hát, nagyon szívesen. És csok. én meg nagyon örülök, hogy tudtad önökkel beszélni. És Életemben ez volt az első olyan telefonhívás, hogy én adtam egy telefonszámot, hogy én szeretnék mesélni. Megtisztel. Amit. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm Kész a kedvesi Isten tartsa meg jó szokását, ha valami érdekes lesz, akkor mindenféleképp hívjon bennünket a 24 3, vagy a 24 as számon. Halló kívánok. Üdvözlöm, László vagyok. Üdvözlöm, Miklós. Két okból ragadtam telefont. Egyrészt hallottam, hogy dekoratőrök is. Igen. és fegről én is kollega vagyok, én címfestő voltam abban az időben, úgyhogy meg dekorációba is dolgoztam, a saufenszet én is nézegettem, nagy élvezettel lapozgattam. Hát egy nagyon szépen kinyomtatott, nagyon drága újság volt, nagyon kevés dekor igen, engedhette igen, meg azt magának, igen. Szegeden talán csak kevés. a nagyáruház dekorba járt, és akkor a, a, a, a szomszédos cégektől a kollégák így átjártak hozzánk kérni egy-egy lapszámot. És akkor, az ember Igen, nézte. és akkor rongyosra nézvegettük, kézről kézre és loptuk az ötleteket. Igen, a onnan... címfestés de... is egy izgalmas munka, azt is szerettem volna csinálni. Igen, hát az kézi munka volt abban az időben, még nem volt számítógép. És meséljem még. A lottóvárhuházról annyit szerettem volna mondani, hogy a büfé már szóba került, én is azt szerettem, odajátszom, mert valakitől azt a fülest kaptam, hogy ott lehet kapni időnként unikumot. Igen. Ez eléggé hiányzik volt a 70-es években. Ott a büfében, literes kommerszüvegben, tehát nem a, a klasszikus gömbölyű lehetett kapni időnként, pult alól, vagy talán pult felül is. Jó Még a 80-as években évek is szerintem az volt, hogy az ember beült egy kocsmába, akkor megkérdezte, hogy, hogy milyen unikumjuk van. Hogy, mert volt egy, amit a, a, nem tudom, a buszhez gyártott, vagy valamelyik likőripari vállalat, nem, nem, most már nem fogom tud, pontosan tudni, de hogy, hogy unikum és unikum között is volt különbség. Hát érdekes, én ezen gondolkoztam, mert én abban az időben is fogyasztottam, és mai napig is szeretem, persze mértékkel. Persze. És hogy nem igazán találtam különbséget a kettő között. Értem. Hát lehet, hogy azt elég jól eltalálták, vagy, vagy nem tudom, én nem voltam annyira, eh, hogy is mondjam, jó érzékelő, hogy észrevenyem a különbséget, de én nem találtam különbséget. Tehát nekem jó volt, finom volt az is a régi és... a, rendszerváltás előtt, igen. És egy utolsó kérdés, hogy hol dolgozott címfestőként? Hát én kezdtem az országosztakipari vállalat, ott volt egy nagy címfestő részleg, azután dolgoztam a belvárosi vendéglátóvállalat dekorációjában, mint címfestő, az később taverna dekorra alakult, aztán az is megkint, és később kisiparos lettem. és akkor a kisiparból, vagy a belvárosi vendéglátóból nem kellett átjárni a lottoáruházhoz? Át, igen. Okból? igen, igen, igen, igen. Hogy vásárolni, vagy hát unikumot inni. Csak az unikumért. Hát, hát ő... mondjuk abba az időben, ha még azt, bocsánat, azt elmondhatom, hogy akkor a vásárlás úgy nézett ki, hogy az ember, amikor volt ideje, nekem ő egy vagy vassárolni, nem biztos, hogy nyitva volt, Nem de volt nyitva. De akkor nyakába, nyakába vette a várost, és akkor ment Korvin, otthon, lottó, skála, verseny, és mikor mit kapott valami hiányciket, valami olyat be tudod szerezni, amire szüksége volt. Végső esetben az egy cserére. Tehát az árukínálat olyan volt, hogy nem lehetett elintézni egy üzletben a, Hányan, a nagybevásárlást? Nem. Tehát mondjuk egy karácsony? Hát én az első, első videómagnómat, azt úgy vettem, szintén akkor is egy ismerő szót, hogy a, hát már nem is tudom melyik árulházba, alól Budán, hogy ismerettség útja, hogy menjek oda, és ott kapok videomagnót. Na most ez úgy nézett ki, hogy meg kellett keresni kapcsolat révén az áruház igazgatóját. Ő odavitt a pénztárhoz, akkor még semmit nem láttam, hogy milyen a készített. igen Kifizettette velem az árát, majd levitt a raktárba, és a raktáron belül is egy, egy zárt raktár voltak a videómagnok. Egyet kaptam, és a hátsó kiáraton kiengeztek. Vélátás, Igen, igen volt. A a Köszön. volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Nagyon köszönöm. Viszont hallásra. hallásra. 2407953, illetve 2406953, most már tudjuk, hogy a is lehetett kapni a Lotto Áruház műfejében. Halló? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jakabné vagyok, az Késztókban. én édesapám volt a Lotto Áruháznak sokáig az igazgatója. Hát gratulálok ehhez! Hát nem biztos, hogy ehhez gratulálni kell, mert rengeteg-rengeteg munkával járt neki. Egyet tudok elmondani, az hát egész életi na, röld, hát a... tehát röviden, uh -huh. hogy nagy nagykereskedőknél, mint Inas dolgozott a háború előtt, és Abszolút végigment az úgynevezett ranglétrán, amíg ő áruházvezető lehetett. Utána, a ráború után, az, amikor megnyitott az úttörő áruház, akkor ott volt a méteráró osztályon eladó, Igen? majd osztályvezető. Azt tudom, hogy amikor, hát én, én is már egy idős nő vagyok, amikor Tatabányán nyitotta, a centrum, a centrum áruházak, egy áruházat, akkor oda került vezetőnek. És akkor utána építették a loto áruházat amit ugye már elmondtak mindenki, hogy hol helyezkedett el, oda került. Igen. Egyet tudok mondani, hogy olyan ö, szociális. Ö, összetartó társulat, ami ott volt, azt hiszem ez ma már elképzelhetetlen. Hogy valakinek problémája volt, akkor, akkor úgy együtt voltak a dolgozók. Arra emlékszem, hogy a nyári szünetben, hogyha gyerekekkel probléma volt, Igen. vagy egy-két gyerekkel, még olyan is volt, hogy apukám, nagymamámmal voltam otthon nyári szünetben, hogy nálunk volt egy-két gyerek. Mert mondjuk a szülő nem tudta elhelyezni. Ez igazán szép. Talán még olyat mesélnék el, hogy e azt azt mesél elmélült azt gyerek azt... voltam tehát Ön? háború után születtem Ugye ez a 60-as évek korszaka, hogy például én és az anyukám, mi kit voltunk tiltva az áruházakból, de ez azért volt, mindig aztán el, elmagyaráztakukám, hogy ne fordulhasson elő olyan, hogy ugye régen a, a leértékelés az mindig a nyári áru az augusztus, a téli áru az január-február elején. Igen. Hogy véletlenül se a dolgozók valami olyan áru bekerüljön a leértékelésbe, ami esetleg hivatal nem volt megengedhető. Tehát ez az én élményem. Értem. A másik élményem pedig az 56-os áruháznak a, a története, amit hát már nem voltam olyan kislány, 10 éves voltam, Hát édesapám állandóan ott volt, mert az áruházat szétlőtték, a, a vízvezeték csapokat kinyitották, tehát ott elárasztották vízzel. Ugye óriási harcok voltak akkor a Rákóczi úton, és hát bizony a fosztogatás azt nem kell mondani. Úgyhogy amit tudtak, arra emlékszem, hogy, hogy ilyen három-négy ember mindig ügyeletben volt minden nap az áruházban, és amit tudtak, azt a pincében, ami még érték volt, azt oda vitték le. Tehát mondjuk ilyen emléken van leginkább az áruházról. Érti. De azt mondhatom, hogy meg, meglepően jó csapat volt ott, és nagyon-nagyon kiálltak egymásért az emberek. Nagy szokat. dolog volt az, hogy az ön édesapja áruházigazgató? Igen, igen. Tehát azt így lehet, így tudni, hogy hogy. Hát mondjuk... a tatabányán volt egy évig, tehát mondom Értem. eladótól kezdve végig uh -huh. ment a ranglétrán, és aztán a, a tatabányai áruháznak volt egy évig az igazgató, és amikor épült a lotóáruház, akkor ő került oda áruházőrzetőnek. És ön bebejárt az áruházban? Hát, nem, nem, mint kis lány, még, még úgy, úgy kis gyerek, hogy nem vásároltam, igen, de utána már nem, nem engedte, hogy bejárjak az elmondottak miatt. Igen, igen, igen értem. Nehogy áruhiány lépjen fel, hogy is ott vásárol. Tessék? Nehogy áruhiány lépjen fel azzal, hogy ön is ott vásárol. Hogy fogyáruhiány, hanem attól tartott, hogy akkor, ha leértékelés van, olyan cikket is be, betesznek az eladók, hogy kedvezzenek a főnöknek, ami esetleg azon a leértékelési listán nem szeretett. Na, ezt Tehát, nem értettem én... az előbb, erre próbáltam rákérdezni. ezért Igen. nem értettem, hogy, hogy miért tiltotta ki. Hát ezért tiltott ki, hogy nehogy kedvezménybe részesüljek. Értem. Se én, se Tehát, De ez természetes volt, szóval egy elfogadott dolog volt, és ezt el is magyarázta tizenvalahány éves koromban, és ez Gazd így volt. Gazdagnak számítottak mondom, önök? Az egy nagyon nehéz időszak volt az áruháznak. Aha. Hát aztán utána ugye az újjáépítés, és hát volt egy nagyon szép időszak, amikor, amikor felépült az áruház, és mondom, a, a kollektíva az, az meglepően összetartó. Nagyon, ha valaki bajba volt, akkor olyan természetes volt, hogy ugye egymást segítették szól Köszönöm Ezeket szépen. Nem csak, ez természetesen nem apukámon Értem, hanem hanem a közösségen. A közösségen, igen. Nagyon, nagyon összetartó közösség volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Készcsókom, viszont hallásra. Vásárol vásár után az derül ki egy 1970-valahányas cikkből, hogy nagyon jól teljesít a lottóáruház, vagy majdnem az összes fővárosi megfordult ott és a vásárlók 3,5 millió forintot tagarítottak meg, a cipi osztályon 1 millió forintot forgalmaztak női nyári ruhából, 23 ezer rövidújú férfinkből pedig 25 ezer talált gazdára, a raktárkészlet 78 át kiárusították, számol be erről Sós nevű újságíró ebben az újságban. Halló, napot kívánok! Halló! Készcsók, ön van adásban. Kriserné vagyok, és egy 1961-es vásárlásról a Lotto háruházba, abból, arról szeretnék beszámolni. Meséljen. Akkor én 19 éves voltam, és miután nem vettek fel az egyetemre, sikerült 18 éves koromba elhelyezkedni. Megvolt az egyéves munkaviszonyom. Igen és úgy gondoltam, hogy a szüleimet meglepem egy televízió készülékkel, ez azért abban az időben nagyon komoly dolog volt. És én ö, ö, teljes öntudattal bevonultam a lottó áruházba, a műszaki osztályra, és ö, kértem az ott lévő munkatársak segítségét, hogy ö, jó éve. minőségű készüléket vásároljak, és vettem egy tavasz nevű televíziós készüléket. Igen ám, de mi kínlaktunk Rákos Csabán pesnek a másik végén, és hát mondtam, hogy jó lenne, ha valamilyen módon taxival, vagy valamilyen módon haza, haza tudnám, mert busszal nem megy. Igen. Erre nyilván nekik megvolt az emberük erre, hívtak egy idősebb bácsit aki már nagy szemeket meresztett rám, de nagyon segítőkész volt, beültünk, televíziókészülék hátul, és csak úgy hűmögött az öreg úr, és úgy rákérdeztem, hogy valami baj van? És erre azt mondta, hogy hát ön nagyon csodálkozik a kedves szülőkön, hogy egy ilyen kislányt ilyen komoly műszaki tárgyal egyedül elküldenek. Mit és hát erre? Ugye hát egy, egy vékony kis kort nem mutató lehányzó voltam, Aha. de hát azért mondtam, hogy képzelj el, hogy én már egy éve dolgozom, és a saját pénzemen vettem a televíziót. Úgyhogy ez egy nagyon kellemes emlék volt, mert az ember úgy érezte, hogy egy nagyon apró dolgot visszaad a szülőknek a 19 évi odafigyelés és segítés ügyébe. Aztán később, mikor férhez mentem, akkor vittük magunkkal a férjemmel a tavasz televíziót, Ugye az volt a szlogen hogy se kép, se hang. Igen. Időnként nagyon nem működött, de hát boldogok voltunk vele, mert ez egy műszaki különlegesség volt. Azon gondolkodtam, hogy a lottótárnyereményeket, mert ott olvastam, hogy a zeneszekrény, meg, meg, meg tévé, meg padló fényesítőgép és félsertés. Hogy, hogy azokat vajon kiszállította hazá, tehát hogy az ember taxival ment oda, vagy volt autója, vagy nem volt hát autója, Ez nem lehetett számomra egy még egy, ön... egy, egy nagy darab férfinak sem nagyon lehetett a vállára voltak. Nem, nem, nem, ezek nagyon nehéz tévék voltak. És hát ugye Rákos Saba meg a várostól majdnem 50 kilométerre van, úgyhogy nekem ezt meg kellett oldanom, de aztán a bácsi is megnyugodott, mikor mondtam, hogy bizony, hát nekem már Egyéves éves munkaviszonyomban, és ezt a saját pénzemből vettem. Arra emlékszik, hogy, milyen, hogy mennyibe került a tavasz televízió? Hát, nem, nem. tudom már magának jó. megmondani. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én köszönöm, viszont Kézcsókom, hallásra. Kész csókom, viszont hallásra. 2407953 07 3, 24 nagyon kevés időnk van még a Lotto Áruházból egy emlékre. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, irén vagyok. Kész csókom, hallgatom. Az egyik témát azt már nagyon sokan elmondták, a szüleim nyertek színes televíziót. Színes? Igen, igen. Színes televíziót, és ahogy a hölgy is mondta, hogy hozzá az antennát is, és ki is hozták, és mi is úgy jártunk, hogy addig mi szomszédoltunk, attól kezdve viszont a szomszédok jártak hozzánk. Úgyhogy ez nagyon nagy szó volt. Arra De emlékszik, a... hogy ez hányban volt? Hát ez, ez már ugye a, a 70-es évek eleje. 70-es évek elején már volt színes televíziózás Magyarországon? Hát. Jó, jó, jó, nem, hát én egy nagyon kis gyerek voltam, és jó, én még... Jó, igen, igen, igen, nem tudom. Jó. Na viszont a másik dolog az olyan értelemben érdekes, hogy én 1959-től minden nyáron dolgoztam a váruházban. És... Ugye diákmunkaként. Én a könyvelésen dolgoztam, és amit az előbb mondott egy hogy, hogy milyen nagy szó volt, hogy ő már blokkot is írhatott. Az én feladatom az volt, hogy amit az osztályokról beküldtek blokkokat, úgy szépen zsákba, Igen. azokat sorszám szerint tömbönbe kellett rendezni. Pontosan. És nagyon akkor... elhallgatott. Nem, nem, nem, az a, a, a tömberendezésen gondolkodtam, hogy... Az, hogy egy, egy tömb, egy olyan blokk tömb, az ugye egytől százig tartott, Igen. és akkor ott, ott volt öntve a, a sok blokk, és abból a, 10, mondjuk a 123 516 os sorozatból egytől 99-ig össze kellett Ja, értem, értem. Igen, igen nem, mert, mert hogy már azt sem értettem egyébként, hogy, hogy hogyan működhetett, hogyan lehetett összehangolni mondjuk a, a, a szerencsejátékertét, ami nem szerencsejátékertét volt véletően, hanem a lottó igazgatóságot, meg a lottó áruházat. Tehát, hogy a lottó áruház az nyilván a belkereskedelmi minisztérium alá tartozott, és igen. ott volt a lottó is, hogy, hogy az elszámolás hogy volt, de ez már nyilván ilyen, ilyen nagyon bonyolult dolog. Nem, amit én most mondok, ez kimondottan az áruház elszámolás volt. Igen, igen. Az igen. áruházi elszámolás. Na most 500 forintot kaptunk havonta, és ebből nem tudom pontosan meg, hogy 15 vagy 25 forintot levontak. Mire? Nem volt munka, könyv, csak ilyen diák munka. Igen? És ezt hasonlítom ahhoz, hogy amikor én 64-ben elérettségi után elkezdtem dolgozni, akkor 850 forintos fizetést kaptam. Tehát ez nem volt fizéres fizetés. De az érdekesség, hogy amikor nyugdíjba jöttem, akkor a nyugdíj kiszámításnál egyszer csak azzal találkoztunk, hogy 11 hónapot ebből a havi munkából összehoztak nyugdíjjogosultságnak. De jó. Be kell, a be, be kell, hogy fejezzük a beszélgetést. Itt van már jó, a, jó. A, a lottó. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen viszont hallásra. Köszönöm. Itt van a lottó tárgy sorsolás. következő eh, nyereménye. Bolgár György a stúdióban. Hamarosan elmondja, hogy mire számíthatnak a kedves hallgatók 4 és 6 között. 19, 25, 31, 41 és 49 volt a Lotto szám Köszönöm szépen Kemény Daninak, a szerkesztő Ára Brigitának és Klecsények Krisztának a segítséget. Egy hét múlva találkozunk, és ha nem vigyáznak, akkor a szovjet háza lesz a téma. De még az is lehet, hogy ez változik viszonthallásra. Oh,